az ember annyit hazudik, legalább az emlékeit ne hamisítsa meg. És itt van a Régó Jáncsi receptje. Hozzávalók négy személyre. Húzdek a liszt, 60 dekk a cukor, 10 a vaj, egy csomag sütőpor, dekk a zsíradék, 6 a kakaó, tej, négy tojás. A négy tojás sárgáját húzdek a cukorral, zsíradékkal, és 3 dekk a kakaóval elkeverünk. hozzádunk két deciliter tejet, a lisztet és a sütőport közepes hőmérsékleten sütjük. A krémhez 20 a cukorral kemény habbá verjük a négy tojásfehérjét, majd a kihűlt tésztára kenjük. A csokimászhoz 20 a cukorhoz négy kanál tejet, és 3 deka kakaót adunk, majd főzzük három percig. A tűzről levéve hozzáadunk 10 deka vajat, és a habra kenjük.